Velkommen til, vi ikke hurtigt nok, en ydmyg for podcast, episode 14. Mit navn er Thomas Bikfeldt. Og mit navn er herr Lewis Hamilton. Og jeg kan næsten ikke være ind i mig selv i det her. Will you. I will kill kill <laughs> Og mit navn er Martin Ishøj. Øhm... Ja, ja. <laughs> Jamen, så har vi endelig fundet, fundet vej tilbage til det studiet. Det føles dejligt, ikke at, at sidde med, med halvdårlige skype. Øh, nej, og øh, mine ører er også De meget øh, koldere, end de bare er være <laughs> med at høre pøffer, og, øh, og jeg håber også, lyden er bedre for jer, der lytter derude. Ja, øh, men velkommen tilbage til studiet, Thomas, Tak. og, og velkommen tilbage til Faxe Kondi. Jeg har sagt det før, og jeg ser det gerne igen, hvis der er nogen af der skulle have lyst til at skrive sådan en, lave sådan en petition om, at Faxe Kondi øh, reelt burde begynde at sponsorere os, jamen så synes jeg bare, jeg skal komme i gang. Jeg underskriver den gerne selv. Men det er ikke det, vi skal snakke så meget om i dag. Øh, I dag står den første frans på, øh, på en lille snak om øh, det overståede kanadiske Grand Prix. Hvis vi kan holde det nede på en lille snak, fordi det er bare <laughs> om noget Bro. af det mest jublende... Nej, nej, nej, bare ja, om det, det videre. Ja, nej, men altså, ja, det, det, det bliver svært sådan at... <laughs> nu kan ikke lige komme på de danske ord, men måske begrænse os selv, container ourselves, fordi at... Øh, det beherske, at sige, tror jeg, beherske, beherske, jeg fordi det var et godt lykke. For filerne er jo et godt løb, og det bliver jo kun bedre hen mod slutningen. Det kommer vi alle til. Efter det, så skal vi også lige over ugens nyheder selvfølgelig. Og så til sidst, så har vi både en ugens æggelstående, en lidt kedelig nyhed, og en ugen chak. Og muligvis, øh, hvis ikke programmet bliver for langt i vores begejstring, vil der mm. også være et lille, et lille plads til lidt lemang. Så håber jeg godt nok, at du har fundet din Nintendo 8-bit box sammen, så jeg kan sidde og spille Mario mens. Du du, du, du. Lige præcis. Du, du, du, du. Men Martin, øh, lad, os, lad, os, lad os starte med, med, det, med en snakke om det kanadiske Grand Prix. Øh, ja, først så er det måske meget relevant at spørge. Hvad, hvad synes du? Øh, jeg sagde jo, at øh, hvis ikke det var en Mercedes, der vandt, så ville jeg jo juble. <laughs> øh, og det synes oh, jo, jeg egentlig... men det er måske heller ikke det mest, <coughs> mest voldsomme alle udmeldelser, eftersom det er noget, vi sad og håber på hver gang. Og oh, nej, men alligevel sandsynligt for, det sker, vil jeg ja. stadigvæk sige, at jeg har været overhængende lille. Ja. Uh, og så skete det. Endelig. Mr. Whitey, white teeth Ricciardo. <lød> snød dem alle sammen og fik, vel, må man sige, endelig sin sejr. Men <lød> jeg synes faktisk allerede, at du, du, du, du, du shortchanger ham lidt, fordi at han snød jo ikke. Han snød det sted, han, han tog reelt sagde det heller ikke han snød? Jo, du sagde han snød dem. Er han snød de andre. Nå, ja, ja. Nå, okay. Men, men det... Han, han smød ikke nogen. Nej, det var ikke fordi han manglede pit eller kørte med fem hjul, eller sådan noget. Eller... Nej, nej. Øh, nej, men han, han han kørte et et fantastisk løb og han han kørte et lille løb, hvor man måske ikke lige havde set fra starten af, at at han ville ende hvor han endte. Øh, men hvis vi lige starter den helt fra starten af, du havde jo øh, du havde jo sidste gang fortalt, øh, nu var det her jo en af dine favoritter, mm -hmm. at, at der plejede at, være om, eller plejede at være uheld på første omgang. Ja! Og det var der. Og, og hvem havde set det? Det var da en der fik reddet sin... <laughs> altså, hvordan to Marusha'er, det på den måde kan destruere hinanden. Det er da helt fantastisk. Altså, og det, og det er jo nærmest... Altså, der, der, er mange, der er mange ting, vi skal jo med, vi omkring i det her løb. Men... men det var jo nærmest det mest tragikomiske, der skete i løbet. Ikke fordi at her havde vi Marussia, som i sidste gang havde siddet jublet over, endelig havde fået deres første point. Der var, der var, der var fest i gaden, der var farver, der var fyrveri, der var Marussia-glæde, der var en, en uh, Jules Bianchi derude og sige, Farai, I skal bare lige vide, jeg er klar til at tage et sæde, hvis der kommer et. Alle var glade. Alle var rigtig, rigtig glade. Øh, og, og, og i mellemtiden så, altså selv uden det her point de havde fået så havde det været den her historie om Max Chilton som godt nok måske ikke havde performet så meget, men, men havde gennemført stort set alle de løb han havde været med i det satte han så for at fuldstændigt <laughs> for altså det jeg, jeg vil sige, ja, altså hvis jeg må drive en parallel til sportsverden hvis han havde været med i synkronsvømningen så var han blevet smidt ud af pulen <laughs> på nuværende tidspunkt for det er bare sagt til en med godt nok klumpet. ja fordi det der sker i, i syn 3 det er at han tænker er det muligt at få min Marussia, Formel 1-bil til at powerslide, og kan jeg mundt styre den, mens der er lige omkring 20 andre biler omkring mig? Det første, det fik han svaret på med kvalitet, ja, jeg kan powerslide, kan jeg styre den? Nej, det kan jeg ikke. Og, øh, og faktisk gik det sigre, at, at han først forelykkede selv, hvor efter han snittede Jules Bianchi, som, øh, som et par meter senere derfor også måtte sætte den i væggen. Og så var de to marucheraser ellers ude. Der var ikke mere fester, og ikke mere føreri, og der var heller ikke flere farver. Der var slet ingen point. Jamen, det var... Øh... Ja. Men jeg ved ikke helt, om jeg var overrasket. Altså, jeg var måske overrasket over, måden det skete på, men, men jeg fik mit første... <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo hele tiden været overrasket over, at det har været... Det har været din rus, man har båret ham frem på omkring Max Chilton, at han har gennemført alle de racer, han har været med i, fordi jeg tænker det også, uden særlig meget erfaring. Nå, ah, skal passe på hvad jeg siger. men det kan vel fordelen ikke kræve særlig meget at sætte sig ned i en bil. Jeg kan ikke gøre det, det er ikke det, jeg siger. Og gennemføre løb, hvis man kategorisk kører 30 sekunder <laughs> langsomt med alle andre. Op, jeg fjerner op, op, mig bare forbi. <laughs> ja, og trider, altså... Ja, 400 omgang baget, når, når de andre når målstregen, men, men det er jo den rus, han er blevet båret frem på. Jeg synes godt nok ikke Max Chilton, han har, han har vist alt meget i de par år, han nu har været i Formel 1. Ej. Og det her, det var nærmest hans svindelstykke, ikke? Jo, men han har fået 3-plads-quit-straf jo til næste løb. Ja, det kan man sige, når man uh, kontinuerligt starter på, på næstsidste plads, <laughs> så kommer det virkelig til at gå ondt. Spørgsmålet er, om han skal starte for næst sidste sving. Yeah. de sætter med et par sving bag. De sætter med tre langsider bagud. Ved du hvad, den der, den der afkørsel med gruset, der holder du uden. vi starter. Så skal du se, om du kan starte den derfra. Over Starkings der mm. stod derude med alle deres apparater. Nå, ja, ja. Men videre. Ja, og så var det jo. Øh, så gik der. Så gik der faktisk en, en del omgang, hvor. Øh, jamen, der blev skiftet lidt. Fedt nok til syvende omgang. Så gik Martin. E, eller Marcus Eriksen. Han gik ud, ikke? Han havde Power loss der. Jo. så vidt jeg det, det er faktisk ikke engang en nyhed, jeg. Eller et, et, et punkt, jeg, jeg bemærket. Det, det Altså, jeg synes, det er ærgerligt for ham. Fordi at, at, jeg. Lurer mig, om der ikke er lidt af en racerkører hjem. Og han får jo ikke lov til at bevise det, vel? Det er sjovt, du siger det. Fordi der er jo, øh, der er jo forlydende, hvis, du, øh, hvis man har valgt at se den danske udgave. Jeg har, jeg, jeg har ikke altid overskud til at gå ind og høre engelske kommentatorer. Øh, så jeg, jeg vælger at tage den med Jens Winter og, og John. Øh, Nej, Jens Hansen. Og, Jens, ja, Jens Fordi, Hansen og, og det vil jeg gerne lige. Jeg synes, Jens Winter, som er kommentatoren på TV2 og som også kommenterede... Lidt mange. Ja, som også kommenterede lidt mange, det kommer vi ind på senere, men, men også kommenterede formeligt gang det var på TV2 for, for nu snart en del år siden. Han var, var en fantastisk kommentator. Ja. Det synes jeg Men, ja. Ja, no, yes. men, men, men at de øh, har jo ikke særlig store forhåbninger om ham. altså, Nå? Fordi han er så ukendt, som han er, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor rigtig han kom fra. og, ja. og Han har jo aldrig rigtig bevist noget af i hvert fald deres forlydende. Jeg har aldrig læst op på ham. Nej, så Æh... jeg aner jeg, det jeg ved ikke, det kan også godt være, at det er, det er rent sådan lidt øh, nationalistisk øh, indbildning fra min side af, men, men jeg synes synes måske, det virker som om, at han i hvert fald kan mere, end han får lov til at bevise den kæde han lige nu. Det siger du så der. Så desværre lægger ikke meget. Men ja, øh, det næste punkt, jeg har gjort mig, det er faktisk helt fremme på, øh, ja, man skal måske lige se, sige, at, at Fælde desværre ikke får lov til at bevare den, øh, den jeg tror, det er den anden plads, han, han får kørt sig op på lige i starten, fordi at de her med Mercedes'er, de, de er altså for hurtige. Men det næste punkt, jeg så har, det er omgang 38. Og det er et skældsættende tidspunkt for løbet. Fordi det er der, det begynder at gå galt for de her Mercedes'er. Åh, oh, det, det er der, hvor... Øh, det er der, hvor løbet lige pludselig bliver rigtig spurgt. Hvor det er bremsefejl. Øh, ja, altså man snakker jo meget om, at der var... Øh, der var overopede bremser, og det, ja. var det, gjorde, øh, det var det der gjorde var det der gjorde udslaget. Men, men lige pludselig så er det altså Rosberg der ligger og kører en 1221 og Hamelsen der kører en 17 nej en 1, 21, Imens så ligger Hylkenberg og massa bagved og kører en 19 tider. Det vil sige det er øh, ja, det hænder øh, ja, er næsten 3 sekunder øh, forskel der er imellem. Øh, og det har vi altså ikke set før fra fra med i, i 2014? Nej, så... det er det første svaghedstegn på, at der er et eller andet, der ikke fungerer et eller andet sted på bilen. Altså, lad os nu, nu koldt vand ja, og blod igen, præcis, fordi ja. at det, nu skal de til Østrig. Øh, og man <laughs> ikke, de har ændret på den. Jo jo. Altså, en altså, ting er, at, at der, er, der er folk øh, i mercedes der er tosset. Æh, Niki Lauda <laughs> stadigvæk, fordi at hans sving er blevet øh, omdannet til Pirelli-svinget. Hvilket medførte, at han blev en glad for et som fuck og shit. <laughs> og Sacre Torte. Sacre Torte ja. øhm, det kommer man ikke for nok af. Men, men, men det er... Øh, jeg synes faktisk, at der var svaghedstegn for Mercedes i den her weekend. Jeg synes ikke, at det var... Altså, de træk godt nok fra, men jeg synes, øh, Hamiltons ustabilitet er begyndt at brænde lidt igennem. Han virker voldsomt irriteret over, at Rosberg gerne vil vinde os. Ja, det, det, det er hur ikke? Nej, det er, jeg kan altså, han ikke rigtig forstå. Jeg kom på trods af, at han tjener så mange penge. Ja. Og han, han er jo alles yndling. Eller... Men omvendt må man jo også sige, og det kommer vi måske til lidt senere, han er jo, altså vi, vi sad jo og snarede lidt frem og tilbage, mens løbet stod på, og så videre, og vi var sikre på, at han, øh, man vil høre en, en, en øh, atomeksplosion. Øh, lignende, øh, måske endda implosion øh, ude for banen, og det, det er jo ikke rigtig sket i denne uge. Nej, måske det... har de bare smidt ham i sådan et blykammer. Jeg tror i virkeligheden, at jeg er i sådan en trykkoward, ja. så han er altså så... luftet den en gang i timen. Ja, og ellers så er det derfra, at de udvinder energien til deres kørestil nu, ja? Ja, ja og, det, og der kunne Red Bull måske få lidt. <laughs> det er, men, men, men, jeg jeg, der der til en, jeg synes, der er en helt anden ting, som du overser og det er noget, der sker på lap 21. Ja. Kan du gætte, hvad det er? Øh, nej. Det, øh, når du siger sådan, så, så tænker jeg, skete der virkelig noget med masser? Ja, det skete der, men det var først senere. Skete der noget med Maldonado? Han udgik! Igen! For pokker. power loss. bum! Maldonado ude, <laughs> bum, lum. Han har ikke gennemført løb endnu. Det kan ikke passe. Jeg har det, ikke? I helt 2014? Jamen, det var jo hans, det, det han taklærede mod i Canada, var, det var, at hvis de havde et flottest løb, og han gennemførte, så var det en sejr. Var? Så var det en sejr. Ej. Crash stop! Ja, men dengang kørte han ingen af. Og han mm. var helt, altså, han var Arr, så var langt det. op, som på en 8. plads, da der altså, vel at mærke, var pitstop rundt det, men det var det, han var. Og så går hans bil i stykker. Ja. Men man kan jo så ikke klare sig for, at bilen går i styre. Det er jo nej, ikke nej, en undskyld. Nej, nej, Men han gennemførte ikke. Ja, yeah, ja, yeah. Jeg kan kun sige, hvad jeg sagde så mange gange før. Han er altså fundet hans vanvid, som måske også er, er, er begyndt at blive en del af hans personlighed, som vi sætter ekstra stor pris på her på podcasten. Så, øh, så kan han altså også køre hurtigt. Det, det er lidt ærgerligt, at han ikke får lov til at bevise det. Men øh, nu ved jeg ikke, om, så må du jo indskyde om, om du anden, men om gang 45... Der, er det så, øh, der sker der noget, øh, noget øh, jamen faktisk en, en first for, for den øh, nuværende sæson, fordi <laughs> der er en bil, en ikke-Mercedes, der fører et løb i 2014. -siden. Det er en rød bull. Nej. Nej, det er, det er en masse. Det er en Williams! Ja. Og jeg blev så glad. Og det kan Også vi jo komme tilbage, tilbage til igen. Øh. Den kommer vi helt sikkert <laughs> tilbage til igen. Det kan ikke undgås. Nå, øh, men nej, men det var, men det er rigtigt. Ja. Men var det første gang overhovedet? Yes, det er første gang i 2014 sæsonen hvor der er en anden bil end en Mercedes, altså en fabriks Mercedes, som har ført, ført et løb. Ført ja, løbet. Ja. Det er godt ja, nok også godt. Og det ved jeg godt nu, du siger det, men øh, ja, vildt nok. Så øh, går vi to, gange, to omgange længere frem. Der går Hamilton ud. Der går det helt galt for ham. Han kan nærmest ikke bremse mere. Han kører i... Det er øh, faktisk ikke kan se noget. Det er og grine ind i mig selv, fordi... Og du sagde ikke kun at grine ind i dig selv. Det var bremserne. Ja. Og jeg har læst nyheder nyhed i dag. Hmm? Hmm? Uh, undskyld nej, nej, Men det? det er... Åh! Uh! Han har været ude at brokke nemlig. Ja. Fordi hvis Nico Hylkenberg ikke kørt så stærkt, at han var nødt til at jagte ham, så var det aldrig sket. Det var bremsernes skyld, og det var grunden til, at det gik. Giver... Det... Han havde aldrig haft bremse hende, hvis han ikke skulle ligge og, nage, og jagte Niko Hyggenberg. Ej, hvad billede Hyggenberg? Hvad? Altså, Nej, det, det er Rosberg. Rosberg jo, jo, undskyld, det er Rosberg. Er Rosberg. Ja. Ja. Men det er jo også fordi, at de begge to er lidt seje ja, Jeg kan det. bedre lide Rosberg, jeg kan lide Hamilton. Nå, ja, ja, jeg troede lige, at du skulle til at sige bedre Rosberg end og så så var jeg udevandret. Nej, men, øh, men det, var, det var Rosberg. Undskyld. Undskyld, jeg sagde, Hylkenberg. Det var hans løb, der ødelagde løbet for Hamilton. Fordi hvis Hamilton bare havde været først ude, så havde han aldrig haft bremseproblemer. Fordi så havde han fået den køling til bremserne, han skulle have. Han havde ikke haft behov for at presse bilen i så hårdt. Og, og der, altså... altså det, han, han indirekte siger, det er, at hvis verden bare havde formet sig efter hans <laughs> metode, hvis han havde dikteret The Matrix, så var, det, så, så var det alt sammen en meget, meget bedre verden for hr. Hamilton. Så havde jeg gået rundt den dag i dag med store diamanter i mine ører. Det har jeg den dag i dag stadigvæk ikke lyst til. Så jeg havde nok været en af dem, der var vågnet op i mit slimkammer og blev spyttet ud. <laughs> og nu, nu kommer jeg lige med en, med en lille detalje, som, som, jeg, øh, som jeg, jeg synes igen, øh, den engelske udsendelse har ham, ham her tæt. Som, øh, som, som både går rundt nede i pitten, mens løbet står på, og som de så korresponderer med. Men ham er tæt, han er en finurlig, fantastisk fætter, som altid har lidt skæve på hele formuleringen. Fordi at øh, lige inden løbet så skal til at gå i gang, der er alle de her mennesker, de bevæger sig rundt dernede, og folk rundt og laver de sidste interviews, osv. så mener jeg, det er tæt, der går rundt. Og, og han har sådan et, et sjovt samarbejde med hans kameramand, hvor han, han behandler ham sådan lidt som en ven og siger, hej, prøv at se filmen derhen videre. Og helt frem i feltet. Nej, nej han ved en Rej. Så siger han sådan lidt indirekte så siger han sådan, ja, Farage har måske hyret sig et hemmeligt våben i dag. Prøv at kigge derhen. Og så kigger kameramanden derhen, og så er en af de her kvinder, der står med flag og hvad det ellers er, hun ligner nærmest på en prik, Hamilton's ex-kæreste. <laughs> Nicole Schøstinger, eller hvad det er, hun hedder for noget. For at Doll. Ja, som Jens Hansen nok har udpeget 881 gange. Så jeg ved ikke, om de havde prøvet at sikre sig en fordel der. Men det fede er, at i det, at de så filmer hen på en, så lige om. Sådan helt tilfældig. Og det er, altså, det er one to one. Det er nærmest en kopi af hende. Vi skal nærmest prøve at se, om vi kan finde et billede af Jeg kan lave screen screengrab eller sådan et eller andet. Jeg synes, det var et, et, et ualmindeligt lækker træk, man lige havde lavet der. Men det forvirrede ham måske lidt af, af hans bremse. Jeg ved ikke, om det var det. Nå, men det der sker, det er, at Hamilton ja. udgår. Det fik det bremser. Ja. Og man ser en røg søjle. Og der går lang tid. Og der er... Altså... John Nielsen sidder og grubler over det. Og Han kan alt. ikke forstå det. Hvad søren er det for en røg udvikling? Og, og, og, altså, og igen må jeg komme ind på at hvis de sidder stadigvæk og kigger på de her 14-tommer-skærme, som vi diskuterede sidste gang, og det er ikke har givet dem endnu en 28 tommer skærm <laughs> hvor man i det mindste kan se, det siger 10 at skærme, det er Martin. lige inde i hjulet, hvor der står en røgsøjle direkte ud. Jeg kunne se det, og jeg sidder trods alt nok 3 meter fra min fjernsyn. de har ikke adgang til et hurtigt signal Martin. De sidder stadig og ser det hele Jamen er røg stadigvæk <laughs> kun patentfuldt på hurtigt Er det stadig. Jeg troede <laughs> jeg faktisk... Det kan også være, at de ser sort-hvide, så flyder det hele sammen. Men jeg fatter det, det ikke. Sammen. Altså, jeg kan ikke... Jeg... Køb så et par briller til de mennesker. <laughs> fordi det her, det er fuldstændig forrygt. <laughs> ja, men, men, men det synes jeg... Altså, denne her gang... Ja, på et tidspunkt, der tænkte jeg, at jeg til, i forberedelse til, til hver podcast, så ville jeg sidde og ned på min telefon, hvis der var nogle detaljer osv. Og det er det så endte med efter at jeg havde gjort det tre fire gange, det var at jeg havde tre fire sider, der ikke handlede om selve for men alle de ting der irriterede mig ved, ved det der blev sagt fra de danske kommentarer. <laughs> Bitterkommentarerne. kommentarerne. Jamen, altså en helt. Altså jeg tror det var, jeg kan ikke huske om det var det, kanad, det kanadiske løb hvor hvor, øh, hvor Jens Hansen, jamen, jeg tror op mod 5 gange sagde BOTAS! Bottas, ja, Bottas, og alle bottas, kan se en grøn hjem. Hvor jeg sad og sagde, men, det, er ikke det er ikke Bottas, det er ikke Bottas, det er ikke Bottas, det er ikke Bottas, det er ikke Bottas. Det er massa. Hvor <laughs> er det er sjovt? Vi har, og, og undskyld nu kører jeg ud og spurgte, men vi har fuldstændig det samme her hjemme. Maja hun er, ja det er min kone, men hun er jo... Øh, hun falder i søvn til løbet. Hun synes, det er verdens bedste sovemedicin, og det er fint. Og så ja. sidder jeg og kommenterer løbet live <går> oven i de andre, og bliver smøgirriteret. Så nu har hun begyndt at række hånden op og til ned fra, når de har sagt noget forkert til jer, kommer med det rigtige svar, hvor hvorefter de så to minutter efter korrigerer det svar, <går> som de sætter givet til det, jeg har get. Og det er jo... Øh... Ja af hverdagens små finurligheder. Jeg er glad for at kunne dele det med dig, Thomas, og med alle jer andre. Og det, og det er fantastisk. Altså, igen, øh, vi har lidt det samme. Nu kører det helt ud af et Jeg håber, vi stadig gider lidt med. Vi har lidt det samme. Vi har, øh, vi har to stuer, hvor jeg sidder og ser det i den ene stue. Vi har en dobbelt dør, som er lukket. Og så sidder bare ikke min for lyd. kone, min hustru, ind på den anden side. Og hun siger ikke engang noget mere. Hun kigger bare på mig. Og så siger hun noget lignende, de var vist rigtig forkert på den i dag. <laughs> og så ryster jeg på hovedet, og så går jeg ud og tager et koldt bad, fordi jeg, jeg magter det. Jo. Ja, tilbage. tilbage på sporet. Men sådan, så spændende liv har vores husdruer det. <laughs> det, yes. det var omgang 47, hvor Hemsen går ud. Omgang 48, der kan man så spørge sig selv, hvad det er, Williams laver. Fordi at uh, masse han pitter. Ja, efter de har givet ham morter på, en skal køre til enden, Ja, det er de lidt i tvivl om, men lige pludselig pitter han, og på det tidspunkt, der har han altså stadig god øh, i bilen, men det gør han øh, på baggrund af, at øh, han sidst har haft et dækskifte på omgang 15, og de er altså bange for, at, øh, at den ikke kan holde til mål. Det er altså været og sige bagefter, at det havde ikke noget problem, det er lidt svært at tro på. De, altså, øh, du ved, det er en mand, der er ved at vinde en race, han, han vil selvfølgelig gerne bare køre den. men øh, han kommer så ud igen omgang 66, der går Ricciardo forbi Peres, som har ligget på en øh, anden plads. En rigtig flot anden plads, faktisk. Ja, jeg synes igen, der er en ting, vi springer over. Øh, Indskyder. Og det er omgang 59 Roman Grouchan, der også må udgå, men det er vægt af bagvingen. Jeg ja. synes faktisk, det er synd, fordi Grouchan havde et, et godt løb kørende for sig. Ja. Jamen, altså, jeg, jeg, nu er det måske ikke vores podcast, øh, Fremtid form 1-hold, rekrutterer udefra, men jeg håber, Godt nok, der er nogen, der lægger mærke til Grosjean og hiver ham op i et mere stabilt, velkørende hold næste ja. år. Jeg kan ikke lige nødvendigvis på, på stående fod se, hvor pladsen Måske i stedet for, altså nu ved jeg godt, at øh, men måske i stedet for Williams Og, og det er en masse fat, og så tage Grosjean ind, for jeg tror, han vil passe godt til deres hold. Ja, jeg, jeg kan kun give det ret. Jeg tror desværre, øh, som jeg har sagt før, jeg har en masse en tos og Nej, ikke noget. Jo, han... Masser har ikke selv særlig mange penge med, men, men han har det, at han er en brasilianer. og det giver masser adgang til et marked, som, som de ikke er nødvendigvis ja. har en Men men, øh, men jeg tror i højere grad også, ach, måske ikke højere end penge, men jeg tror også det betyder rigtig meget for for, øh, for Williams, at de har en, en meget meget erfaren kører, som de kan bruge på over til at udvikle deres spil. Så har de noget, og så kan de satse på to hurtige kører. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg springer videre til, øh, til omgang 60, som, som sagt, øh, Ricardo går forbi Paris, og på omgang 68 til stor jubel for, jeg tror, 98% af dem, der sidder og ser løbet, der går Ricardo altså forbi Rosberg. Det vil sige, at lige pludselig er det en Red Bull, som, øh, som ført løb. Øh, imens så ligger øh, Massa, han ligger jo og kæmper med Fettel først og fremmest, og lige en Fettel, der Paris og så er det altså Ricardo og Rosberg. Øhm, ja, det vil sige, at Ricardo er Rosberg på det tidspunkt. Men Fettel formår så endelig at komme forbi Paris og... hvilket, hvilket i virkeligheden redder hans røv. Ja, og det er det jo faktisk lige ved ikke at gøre. Ikke at gøre af. Ja. Fordi at, da Massa han så forsøger at gøre det samme, så kører Paris og Masser sammen, og de rører begge to i muren. Og det er med i billedet, fordi det er på omgang 70, altså løbets sidste omgang, og det er altså to teams, som virkelig, virkelig havde været lækkere at se på en podiumplacering, ikke? Kan du forestille dig, hvor glad McLaren-læreren er? Lige det jeg ja, for fordi Det er de, altså de, en P4, ikke? I stedet for en P6. 5 Nej, de får en P4 med bånden. Gør det det? Ja. Ja, det er sgu rigtigt. Det gør de også, ja. Ja, det er altså... Og Magnussen rører lige op i pointen. Ja, P9. Men... Øh... Altså, det var et snigerløb for botten, og, og jeg følte... Nej, jeg... det var et typisk botten. Jamen, det er rigtigt, men det er også det, jeg kalder en sniger. Det er også det, jeg nogle gange mener, at Alonso er lidt lavere, ikke? Fordi når Alonso ikke har bilen til at sætte den første plads, så tænker man sådan lidt, om Alonso kan ikke... Bare i det kvalitet. Løb. Og så, altså, når løbet så slutter, så, så er han lige pludselig ved så se et omgangstid, og han ender nærmest altid på en sådan, inden for en sjette til en til en flere ja. plads, eller sådan noget eller andet, ikke? Men ja, øh, de rører begge tog i muren, de er begge to ude, øh, og de er delme tæt på at tage fældet med. Øh, at det de, øh, er centimeter. Altså, de, de skyder lige forbi ham begge to, Der har så været lidt efterspil, det kommer jeg også til nyhederne, men øh, hvem der har skylden, men øh, den synes jeg, vil skal lidt lægge indtil videre. Men, altså, jeg har min klare favorit. Ja, hvem der har skylden? Jaha. Jamen, så lad os tage ind nu. Jeg ser det som en kørefejl for af side. Der er ingen tvivl om, når du ser det på tv-billederne, så laver masser et ryg til højre. Jeg ja. Han dykker ind. Jeg var, jeg var 99% sikker på, på at, jeg have, eller at jeg så det samme, da jeg så det første gang. Jeg har set det rigtig mange gange nu. Og det, der er ved det, det er, at det er kameravinklen, der til dels snyder. Det er faktisk, det er, hvad hedder han, Peres, som, øh, det er masser, som ligger sig oppe på siden og i det, han ligger oppe på siden der laver Peres et ultralille lille dyk til venstre som altså han nok til, at de kolliderer og, og det, det jeg det, synes bare når du ser det inden for masser af speed, synes jeg også du kan se, hans, hans ret, det bevæger sig nå, jamen det, altså jeg, jeg, har set, jeg, jeg har set sådan et klip, hvor man ser dem sådan lige bagfra og der ser det i hvert fald ud som om det er Peres uanset hvad øh, jeg vil ikke gøre mig til ekspert på det øh. Så er det nu Peres, som har fået skylden. Huskyldne. Og det fik han faktisk, det var der var, var ikke så meget diskussion. Det var diskussion. Ret hurtigt. Ja, der, der var ikke så meget diskussion omkring det. det. Det fik han unødvendig og... Ja, præcis. Ja, ja, ja. Så. Og han får en, en, en straf på fem pladser. Øh, hvilket igen, og der kan vi så igen vende tilbage til et af de punkter, vi har haft før. Hvis man ser at denne her, sammenlignet med hvad der blev straffet, og hvordan Hva, der blev Hvad Magnusen fik for at snit et bagdæk. Og, og ikke kun Magnusen, altså hvem var det, var det var det kvigeret eller sådan et eller andet, der, der, var, der var nogle helt groteske straffe i starten af sæsonen, men fordi der ikke er nogen egentlig instans omkring det her, så er det sådan lidt fra løb til løb. Det her, det er sådan lidt, hvis, hvis, og jeg er ked af at sige det, og det er ikke fordi vi skal snakke ulykker, <coughs> havde de været to meter længere bagud, og Fættel havde, havde, havde haft den længde mere ja. i det sving, ja. så havde, hvad hedder det, massers bil, ja. havde siddet lige ind i monokokken, lige i kørepladsen, ja. og taget ham lige siden. Ja. Og så havde det her det havde været andet uheld, end det, man snakker om nu. Fuldstændig. Altså. For begge kører. i 13, de, de er bag to de er rimelig hurtigt til at give en, en tommelfinger i hver efter og sige, at de er okay, og, og igen må man rose de kanadiske officials, fordi de er godt nok ude ved bilerne hurtigt. Ja, altså det er lynhurtigt. De er da næsten med det samme øh, og, og få kontakt til osv., men øh, gudske skal takke lov for, at der er ikke skete noget. Men, men det er så godt nok grimt ud. Ja, jeg vil sige, at jeg sad og tog mig to hovedlige på det tidspunkt. Ja. Jeg tror også, jeg var der gik kort tid, inden jeg kommenterede det, inden, <går> på, på vores Facebook-side. Altså... Ja. Men, men altså, min, min, min første respons, der var bare, nej, nu må du krafted med styre og masser. Hvad fanden i helvede tænker du på? Altså, men det må også, altså, der, nu kan man så sige, det prister har fået skylden officielt, og så videre, og, og jeg synes egentlig, at, øh, at, at, at, at vi vil at diskussionen gå videre til vores facebook gruppe og så videre. Men, men der er også bare det ved det, at, at det må også være ekstra bittert for masser på det tidspunkt, fordi han er så meget hurtigere end alle, der kører foran ham. Og ja, han har brugt, han er. Han er brugt jeg tror tæt på 10 omgange eller sådan noget, på at få, komme op og få den plads, omhængen, som bilen er til altså på det tidspunkt. Den Williams, den var suveræn kørende i den weekend. Ja, det var... der, altså, jeg er ikke så meget i tvivl om, at det faktisk var den næste bedste bil lige efter Mercedesen. Hvis der havde været en fættel i, i den, eller en, en, en kører af den kaliber, så havde den også ligget på den stensikre tredje plads, og måske endda også en anden plads, selvom der ikke har været problemer hos, hos McLaren. Man kan sige, at hvis McLaren, de går hjem og ja, regner på det her løb sædes, og, og kigger sædes, positivt på det, så må de jo også kunne se en bil, der agerer rigtig godt på high-speed circuit. Ja. Altså, det er jo det, den gør. Ja. Jamen, de gør den, og, og, og, og det er så også af, hvad det er, og det har jeg sagt mange gange før, men, men Williams har altså fået vendt hele deres time sådan, at den udvikling, de har af bilen, reelt kan konverteres til performance næsten ved hver gang, de kommer en opgradering. Og det lyder som, som sådan en pættig men det er da ikke særlig mange formelle hold, der kan finde ud af det lige mm. for tiden, og det er et af de problemer, som, som i særdeleshed Williams har døde med jamen de, næste, altså de sidste, jamen jeg tror næsten tæt på 10 år, eller sådan noget, eller ikke? Ja, måske ikke helt. 5-6 år, eller sådan noget. Nå, uanset, så øh, slutter, øh, slutter løbet med en uh, top 5, der hedder Ricciardo Rosberg Fettel botten, Hyldenberg. Og der til sammenligningen, der kan jeg også lige tage vores fra sidste gang. Du havde en uh, top 5, der hed Alonso, <laughs> Fælde, Reikonen, Hylkenberg, Bottas og Magnussen, som var et mens jeg havde Hamilton, Rosberg, Hylkenberg, Alonso, Bottas og Magnussen. Altså, yeah. bum bum. Du, du har vel, du har vel du har Rosberg rigtig, ikke? Jeg har Rosberg, jo det har jeg. Jeg har Rosberg på en anden jeg plads. Har jeg har ingen rigtig godt nok. Jeg sidder og drikker faktisk kondi. Jeg synes ikke, vi skal trække den længere. Men jeg på en anden plads. Øhm, har man jo med? En sidste kommentar til, til løbet, Martin. Udover at du virker utrolig bitter lige nu. Øh, jeg er overhovedet ikke bitter. Øh, nej, men, men, men, jeg, men jeg synes, at Nørfbanen er en fed bane, fordi den giver altid det drama. Om, om ikke det er regnbær, der står nede i 14 timer, så de ikke kan, de kan af afvikle det, så, så er det noget andet. Jeg, jeg har bare den bitter fornemmelse af, at der var ingen, overhovedet ingen groundhawks. det er jo i virkeligheden det der... Murmeldyr! Murmeldyret var ikke til stede, og jeg havde jo sat forhåbningerne op for mig selv, at uh, se det muntre dyr boldre sig på banen. Men måske det, det, det er måske det, enten Massa eller Peres på at undvige. Ja, Men det er jo det usynlige murmeldyr, <laughs> som vi snakkede om sidst. Ja. Øh, Ej, jeg som... synes, det var fedt. jeg synes det var fedt, og jeg synes... I en sæson, hvor jeg i virkeligheden har skulle genopfinde min egen vilje til at se Formel 1 en gang imellem, mm. fordi jeg synes, det har været kedeligt så, så, så sådan et løb, det kan bare give ny energi til rigtig mange løb. hvor Rosbær. Ja, er hvor Rosberg, Og bemærk, jeg undtager at sige Hamilton, men hvor Rosberg ligger op foran. Ja. Øhm, ja, altså, det er en, det er en spænding, man, man, kan, man ellers kan finde ved, ved mercedes lige nu, som, som, som den ser ud. Det er jo, at Rosberg, han stikker af fra Hamilton. Det synes jeg i hvert fald gør, det gør den fight mere interessant. Men jeg synes også, det var bemærkelsesværdigt, hvor meget mere spændende et løb blev, ved at der lige pludselig ikke var nogen, som var fuldstændig suveræne. Og jeg ved godt, at man kan vende den samme kritik, de sidste mange år, uh, mod, mod Red Bull. Men der synes jeg også, det var det samme. Hver gang Red Bull havde problemer, så blev løbene bare 10 gange ja. mere interessante. det er fordi, de er tætte, og det er jo det, der er det sjove. Ja, altså, det øh, en, ting, der, en ting, der overrasker mig, det var øh, for opgraderingspakke. Det lykkedes, ikke, rent lykkedes ikke. Altså, det så rigtig skarpt ud til træningerne og til kvalifikationen. Undtagen i sidste kvalifikationsrunde, der gik det galt. Så, så trykkede Mercedeserne lige på speederen. Ja. Og det gjorde Red Bulls altså også lige pludselig. Ja. Øh, McLaren igen, de er bagefter. Det er de, de, bagefter på en måde, så jeg ikke engang ved. Altså, botten har været ude igen og fortæller om, at han er fortrøstningsfuld, og nu mod Østrig kommer de med en opgraderingspakke igen. Ja. som du vil fortælle mere om senere. Jeg <laughs> ja, jeg jamen, jamen, altså, ja, ja, ja det, jeg ved ikke, hvor, hvor McLaren er. Altså, ja, det, det er godt nok svært at, at, at, at, at se, at der skal ske noget drastisk med den biler igen og igen Igen må jeg også lige uh, igen understrege, at McLaren PT er den dårligst kørende Mercedes i feltet. Det, jeg kan slet ikke få til at passe. Altså vi, vi snakkede jo äh, Force India og Williams biler for slet ikke selvfølgelig at snakke side selv som er længder foran dem altså jeg, jeg nærmest kører i en helt anden bilklasse end an dem ja. og McLaren sejler rundt for at sige det med jamen det gør de jo der synes jo ikke engang at være nogen vej frem fordi i det ene løb ser det egentlig okay ud i det næste løb, så er de ingen steder og så, så kan bilen knap nok køre igennem et sving ikke. Ja? Jeg, jeg tror det er jeg tror, det har været en svær sæson for sådan en som Magnusen end, end forventet. Altså, ja. Man kan sige, at han kører stadigvæk top 10 og sådan noget, men vi snakkede jo inden om, hvis han bare endte i top 10 hmm. pointmæssigt, var det en flot sæson. Ja, jeg synes ikke, der er noget i det her, man kan vende mod hverken Magnusen eller botten. Nej, nej, det er bilen, der ikke fungerer, ja. det, men det er stadigvæk hårdt, tror jeg, for jeg tror, Magnusen ja, er. Er, er jo meget forelsket i det her hold, og ville vil jo gøre sit bedste, og havde måske også med den. Lidt svære start, han fik, altså, som var en god start, mm. men er blevet sådan en lidt dårlig start for ham i virkeligheden. Ja. Fordi man har sat, han har nok sat sig selv op til, at hold der kæft, vi kan godt, og så bliver han pillet ned som rookie. Og det er nok også en hård psykologisk faktor. Ja, og, og når vi så lige er ved den, så synes jeg, jeg ved ikke, om, om det kun er en, en dansk tendens, men jeg synes simpelthen, det er, er helt fantastisk hvordan. Mange medier, og også mange privatpersoner osv., er hurtigt til at stikke... Altså, de står bare klar med kniven ikke? Altså, det bedste, de ved, det er... Så! Nu, nu, nu er nu der, nu der, nu der nok øh, grund til, at vi kan stikke kniven i ryggen på ham, er, fordi han skal have set med med komme... Men det sagde år. vi allerede inden den her sæson. Det, det gjorde det, vi, men er. det irriterer mig stadig. Altså, ja. Det burde ikke irritere mig. Men hvor, altså, hvor er det dog bedrøveligt at se såkaldte eksperter og... Og, og store aviser sige, oh, men han, han fortjener, ikke at være i mig lidt. Hold jeres kæft! Ja. Selvfølgelig gør han det. Altså, han er jeg har ikke... endnu ikke set nogen, der har sagt, at han ikke fortjener det. Det er måske også mig, der overfortolker lidt, men, men, men når de bærer det herhen af, så er det bare, at jeg får lyst til enden at give dem et, altså, sådan et par verbale flade, eller, eller bare ønske, at de ikke havde lov til at kommentere blandt ja, andet. Det er i hvert fald laveste fællesnævner engang, og det må ja. man jo bare, altså det håber jeg også, i derude i. Er jeg håber, at Femi støtter op og med nogen knæk der i, øh, i sin bil. Lidt ligesom Kviat, som også gør det rigtig godt. Desværre udgår han også af det her løb. Ja, jeg havde den ikke så løbet. godt et løb denne gang, men, men ellers er det altså en stærk sæson ja, den en gang. Ja, altså er så i hans, i hans bil. Ja. Nå, Martin, øh, jeg synes, vi skal lukke den her. Det var, en, øh, det var en lang snak om løbet, men som du selv sagde, når vi gik i gang, så var der også rigtig meget snak. om. Lad os hoppe videre til ugens nyheder. Jamen ugens nyheder, og for at blive øh, lidt i samme mclaren sange mm. som jeg, så vil jeg starte med min første nyhed, og det er <laughs> McLaren, der igen er ude at sige, at de er overbeviste om, at øh, den opgradering, der kommer til Østrig Grand Prix, øh, jeg tror vi var lidt inde på det lige før, vil være den, der får dem fremad endnu. Ja, det er, det er faktisk en del over to løb, ikke? Ja, de der havde først en... Øh, Jamen, de havde jo en lille opgraderingspak det er jo nærmest tre løb, de havde en lille ja, det, okay, yes, til Canada, løb, yes. så har de Østrig nu, men det er den største opgraderingspak så vidt jeg har forstået det på dem. det er den, jeg mener, øh, som jeg har forstået, at det er løb over det østriske Grand Prix og det efterfølgende britiske Grand ja. men Ja, øh, men det er med det, er med det britiske Grand Prix i sigtet, de her ja. opgraderinger kommet, for det er der, de begør det rigtig godt. Yes. Øhm, en uh, Jameson Bodden, et kort fortalt der er ude at være rigtig positiv over det han sagde at han kunne mærke forskel allerede fra, at, altså til det her Grand Prix han landede på en, på en P4 uh, det må vi jo sige at være, være godt nok, men er positiv ude uh, omkring den så det er jo, uh, jo vinde i sejlet så ja. det er en kort nyde omkring uh, McLaren i til 200 nej jo, lidt uh, Bouliet Øhm, altså, jeg, jeg synes i det hele taget, og, og det vi jo snakkede om før, vi kan jo godt lide den fightervilje, der er hos McLaren, til hvor meget modvind de går imod. Og Bouliez, han er faktisk ude at sige, øhm, som ret konkret, at øh, men de forventer nærmest det kun, de, de er sikre på, at, der sker. at det her det er den opgradering, som vil gøre, at de kan følge med. Der, hvor de, de, skal, det er, lægge, hvor de altså skal lige under er. Mercedes. Lige præcis. Og, og, og det baseres simpelthen på, at, øh, at det er en... Øh, nærmest en, en, en fuldstændig ny downforce pakke, de kom med, både til front- og bag, øh, bagvingen, som øh, lidt, altså, ligesom, lidt ligesom Ferrari'erne faktisk kom ja. med til sidste løb, at, at de øh, har fået en, en større hækving og en, øh, og en mere aerodynamisk frontvinge. Ja. Men, men øh, på samme tid, så, så, øh, og det måske ikke så meget spekulation som, som det rent dog gik, så siger det så også, at øh, hvis det her ikke kommer til at spille for dem, efter det britiske ramte ja. så er det slut for den her bil. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg siger ikke, at de fuldstændig stopper udviklingen på den. Men så er der ikke så meget mere arbejde med. Og så tror jeg, i den det begynder at kigge frem. Med men de 2015. kan jo heller ikke nå det. Altså, lad os Nej. nu være ærlige, fordi inden de kommer i støbeskene, bliver testet i simulator og sådan noget, vi er altså snart tæt på halvvejs igennem sæsonen. Mm. Øh, og dog, altså der er den selvfølgelig løs på den anden side. Men hvis man ikke er klar nu, man, man plejer at sige Canada, ikke? Mm. Eller Spaniens Grand Prix. Mm. Der ser vi ligesom for, hvem er ja. det, der kører afsted. Ja. Vi er to løb efter det, mm. altså spanske Grand Prix. Nu. Mm. Så det skal være det Østriske, ja, ja. hvis ja. der skal ske noget, så kan vi sige, fair nok, det britiske kan være en oprejsning for holdet. Det skal man også tage med, altså at, at, at der kan komme noget positiv energi, så de i hvert fald videre tager det i næste sæson. Men det er nu, slaget skal stå. Ja, ja, ja og, og igen så, og det har jeg jo tænkt på flere gange, men, men al den modvind, de har nu her, altså jeg bliver lidt spændende at se, hvordan de går til opgaven med Honda, ikke? fordi at altså, med Mercedes har de i det mindste, sådan en kendt instans. Mm. Nu skal de lige pludselig over og, og, og bokse menes positivt med Honda, øh, og jeg, jeg, uanset om Honda kommer med en god eller dårlig motor, så er det, så er det, så er det en yderligere opgave, som kommer oven i det, at de altså også skal lave en, en markant bedre bil til næste sæson, ikke? Jeg tror bare, jeg, jeg, jeg medgiver dig noget af det, men jeg tror bare, at McLaren er så professionelt hold et eller andet sted, at de udmærker går klar Det er jo ikke første gang, de skifter motorfabrikant. Der er jo gode forlydende om, at, at Ron Dennis i pitten er et godt indtryk. Det kan man mærke som mm. kører, det kan man mærke som mekaniker. Der er noget positivt i, han er dernede, fordi han har en energi med sig. Det vil sige, man må også ud for, at Ron Dennis har taget hatten på, at den positive Ron Dennis, som prøver at bygge det her Og Honda er jo også en gammel McLaren-partner. Ja. Så jeg tror, nej, jeg håber på et lykkeligt ægteskab, og jeg tror, det blunder mig meget, hvis et japansk firma ikke havde tænkt sig grundigt om, inden de gjorde egentlig det. Helt sikkert. Og det skal så også siges, at Øhm, fordi de startede med helt nye motorer i år, så har de alle motorleverandørerne i, i, i Formeliftet lige nu, får faktisk til næste år mulighed for at lave ret drastisk om på deres motor. Vi snakker ikke nye motorer, men, men der, altså, den blev låst til starten af den her sæson, og så bliver udviklingen af den låst op igen til 2015-sæsonen øh, på ret mange områder. Og så er det sådan den bliver låst igen efterfølgende. Og så bliver den låst. Så er meningen i hvert fald, at den skal være låst. I... Men det kommer i en anden mulighed, måde. Af, hvor... Okay, yes. Jamen, så lad mig springe videre til det næste. Det er Gene Harris, som øh, jo altså den her øh, amerikanske øh, Formel 1 håbefuld, øh, han har nu fortalt, at på trods af, at han har fået øh, fået øh, hvad hedder det, mandat til at stille op i... nej, det hedder det ikke, men han har fået mulighed for at stille op i Formel 1 og har fået sin licens så videre med den i hold. Så bliver det altså først fra 2016 og det bliver det dels på grund af, at nogle af de samarbejdspartnere, som, øh, som han egentlig havde regnet med, bare lige skulle være som huse, dem har han nu valgt at opsige samarbejder sammen med, og i stedet for, så vil han øh, forsøge at etablere samarbejde med et af de mere etablerede hold i feltet. Igen tænker jeg med det samme, at det er Ferrari, han snakker om her, og det vil ikke nødvendigvis øh, være, en, øh, være en dårlig ting. Samtidig så siger han så også, at øh, han vil elske, at have både en amerikansk og en europæisk kører kørende for sit hold, hvilket jo dels er fordi, at for foruden selvfølgelig at være et racinghold, som, som han kan håbe på kan en løb osv., så, så det har altså også en, en, en marketingssatsning for ham, som det er for så mange andre i, i Formel 1 feltet Han vil gerne have sit brand name ud i Europa også, og sporten er kæmpestor i, i Europa. Og omvendt kan du se en amerikansk kører? Jamen det er jo faktisk der, det bliver rigtig, rigtig spændende. Fordi at, øh, at en af de amerikanske kører, som han har snakket meget meget højt om, kunne være rigtig interessant, det er måske lidt mere ud fra et marketingsperspektiv, men det er kan Patrick. Og det er altså en kvinde. Æh... Men det ville da også være et fint marketingstong. Ja, og, og, og, og hun kører, hun, altså, hun, hun, hun kører, kører efter sine rigtig, rigtig godt. Ja, og der, nu fik jeg det til at lyde så sensationelt, øh, fordi hun er en kvinde. Det er det også. Jeg mener, det er ikke som noget negativt. Jeg synes, det vil være kanon spændende for en kvinde ind. Men så er vi to på vej. Men du Tænker du på Susie Wolf, eller hvad? Ja. Jamen, hun bliver aldrig til, Altså, undskyld mig, men hun bliver aldrig en racer -kører. Så er det ikke det. Nej. Det er... Øh... Undskyld mig, men, men der er... Altså, det er nogle steder, kalder en marketing Ja, ja. I ja, men fald, jamen, men ikke? det er fint. Og det er det, det, det, hun... Hun, virkelig, hun er i testkører nu, ikke? Jo, hun har lige fået lov til at køre ja. sin første omgang i... Ja. Men... Øh... Det kunne være rigtig spændende. Det er et spørgsmål om penge, Thomas. så Sammen i Formel 1. Så er der to kvinder ja. i Jamen, jeg, jeg vil det. Jeg, det bliver rigtig interessant. Ja. Så har du forhåbentlig den næste nyhed. Eller hvad? Skal jeg finde nyheder mere imens? Jeg har ikke flere. Nå. Det, <laughs> det var ikke så mange. Øhm, nu skal jeg lige prøve at se her. Jo, jeg har, undskyld. Det er også meget jeg har øh, om Rigardo, ja? øh, der fortæller, at han er rigtig glad for at <laughs> Det er meget, meget, meget lille nyhed, men det er faktisk, at han, øh, han synes selv, at han har fortjent det, og han mener, at han kørte sig til en sejr. Ja. Yeah. Øh, og ikke så meget blev det som han siger. Rosberg havde jo en funktionsdygtig bil, og det var kun Hamilton, der udgik. Ja. Yeah. Øh, og, og det vil jeg medgive ham, og jeg vil, vil egentlig også... Jeg synes egentlig, det var ret fedt at se Fettel og Ricciardo på podiet, og fejre det sammen. Ja. Øh, yeah. og, og en helt anden ting, som ikke er en nyhed, men det er Fettels måde at blive moden på, i modsætning til Hamilton. Ja. Yeah altså fættels indvirkning på holdet at han er pissebitter over at den bil ikke virker det tror jeg ikke man skal være i tvivl om men han har en vis evne til at være frustreret på den konstruktive måde og ikke bare sætte sig over et hjørne og men, men det har vi jo snakket om det der med at, at altså, det er en, en firdoblet verdensmester og han bærer det flot. som du selv siger jeg er ikke i tvivl om at han er skide over ikke at have en bil, der kan køre for alt alle. Men, men han, han virker da helt vildt glad på det podie, og fejrer det. Ja, han og han bryder bare ikke i brand, ligesom, ligesom Hamilton gør, hvis det går om godt, eller hvis det går om skidt. Altså, det, det, det, det, der er sådan lidt... Nu siger jeg ikke, det er det, han er, men, men hans tilgang til, Hamilton's tilgang til det hele, er sådan lidt mani-depressiv, ikke? Altså, det er sådan lidt ekstrem ja, ja, ja, ja. ekstremt ja, ja. og ekstremt uh, lavt, og det er jo dybder. måske den måde, han er på. Ja. Men, men det er en kort nyhed om. om, om uh... så, og så synes jeg lige, man kan følge den op med, at uh, selvfølgelig har Mark Webber været ude at sige: hold kæft, jeg synes, det er fantastisk det her. Altså, det er Ricardo er, uh, er jo Mark Webbers uh, protégé, han er hans lærling. Han er, det er Mark Webber der har dannet vejen for ham i Formel 1 osv. Selvfølgelig baseret på hans eget talent. Men så har der altså også været adskillige andre øh, foranværende øh, formulikører af, af øh, forskellige kaliber, som har været ude at sige, at, øh, at Ricciardo er altså ved at gøre sig, sig til den slags kører, som i fremtiden kunne blive en potentiel verdensmester. At der er, og der er flere end ham der er ude at sige det. Der, jeg tror, det er tre eller fire ja, kvinder der ude at sige, ja. at, at det her det er en kommende verdensmester, men... Det er det bare ikke så længe, at der er en Mercedes, der har så stor en fordele. Nej, og, og, og der er altså stadig en, en fættel, som hvis bilen kommer til at fungere, er stadig er en eminent kører. Hmm. Men, men det er slet ikke, jeg, ingen tvivl om, Ricardo har rigtig, rigtig fine køreringskaber. Det vil jeg ikke tage fra ham, fordi Nej. han har kørt bedre end fættel. Ja. Jo. Nu skal jeg lige øh, passe på her, Martin. Nu spørger jeg dig lige hurtigt. Har du øh, en nyhed om øh, Flavio Briatore's mening om Ferrari? Godt. Den tager jeg altså lige, fordi at øh, den kære, kære Flavio, nu siger jeg kære, det er måske ikke helt det, jeg mener. Han er, har til tider været en lidt grim satan, for nu at sige det meget mildt. Han er ude og øh, snakker om Ferrari. Øhm, eller først snakker han faktisk øh, om, øh, om Ferrari's stand, og det er, at øh, han synes simpelthen, at de gør det godt nok. Øhm. Vi er enige om, at Flav jo ikke længere er i formeligt andet end som øh, ekspertviden for dem, der har lyst til at spørge ham om det. Ja, yeah, altså, og, og igen, nu kan man jo så synes om, at, øh, om ham, hvad man vil, men han har jo altså, han har han har været en stor person ved formeltfeltet, som virkelig... Han har jo, været Renauds og Benetong-holdets... vejen for Atlonsens ja. verdenskestarskab ja, osv. Så, så, så det, det er jo ikke, ikke en tvivl. Nej, lige, men, lige præcis det. Men han, er, han har jo ikke rigtig noget pontus den måde. Nej, ikke mere, men det forhindrer mig i at kommentere en hel masse på, hvordan det hele ser ud nu, Fordi at han er faktisk ude at sige, at Ferrari de skulle tage at bide det sure æble, tage sig sammen og flytte hele deres Formel 1-cirkus til England. Og det er jo som vi har snakket om før, at stort set alle Formel 1-holdene har base i England. Det er der sportens historie er grundet, og det er der, at præcis alt, alt udviklingen foregår. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er flere af de her hold, som, som køber ind hos hinanden. Altså, selvfølgelig er der motor og så videre, men et sidegeschæft for, for blandt andet Williams og, og, og McLaren har i mange år været, at nogle af de her mindre komponenter og så videre, som også udgør en Formel 1-pil, det er altså noget, de både bygger, udvikler og sælger. Men, lad mig nu lige opfriske for uh, den kære Briatore. Lad os nu sige, i schumacher hvor det gik rigtig godt for Ferrari, der var sgu ikke nogen, der fortalte det engelske hold om, at de skulle flytte til Italien, fordi Nej. det lige pludselig fungerede. Så altså, det er jo en latterlig udtalelse, og nu bliver jeg sådan lidt spids. Men jeg kan godt se, hvad han mener her i nedgangstiden, at de står lidt alene i Italien. Det er Italien. også bare så nemt, når de er nedgangstid, det er i Men Ja, det er lige præcis nemt. At, altså Marnello er en legendarisk base for et Ferrari-hold. Ja, og så kan man så sige, at det er nemt for en person som ham at sige, at de skulle bare tage at gøre det, velviden af, at de aldrig nogensinde kommer til at gøre det, fordi at rive Ferrari, uanset hvilken instans, vi snakker fra Ferrari, ud af Italien. Italien. Det er helt åndssigt. det helt altså, kommer jo aldrig til at ske. Oh, øh, men Men jeg synes ikke, det desto mindre det, det er spændende. Øh, og så, altså i en fantasiverden, hvor sådan noget kunne lade sig gøre, så ville det være spændende at se, hvad Ferrari holdt baseret i England. Med, med, med tættere øh, hvad hedder det distance til, til, til alt den udvikling der foregår vil kunne gøre men øh, når det er sagt så tror jeg som er egentlig nok at, øh, at de skal kunne rejse igen Martin havde du øh, du havde ikke mere så skal jeg lige finde jo jeg har lige en kort en med massa som øh, som ender går efter stroben på Peres. Fordi han også siger, uh, I talked to him at the medical center. I was so disappointed with him. Og der kan man så sige masser. Der er nok også en risikørende to, der et par gange har været skuffet over din indsats. Både sådan rent mentalt, men også fysisk på banen. <laughs> Bare til tilstedeværelse. Altså. I said that he needs to learn. I wanted him to put himself in my place. Because I had a huge crash. And I honestly thought it was going to hurt. Au, oh, oh, oh. Jeg kan godt forstå at han er blevet bange. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Han forventer at få ud af den her. Um, it's dangerous for me. Five places is not, is not enough. Altså, han snakker om den straf, Peres, han har fået. He was dangerous. We could have crashed into Sebastian Vettel. Yeah, men altså. Det er rigtigt. Men, tager... ja. Jamen, vi har jo egentlig været omkring den, så. Ja, ja, ja, ja, ja. Og jeg har også en om Peres, der skyder den modsatte vej. Altså, det var egentlig meningen, at det skulle være min ugens, chakle, fordi jeg synes, at den er sådan lidt. Altså, jeg synes jo, det er sjovt nu, der er ud af kastningen. Ja. Men ved du hvad? Øh, jeg vil afrunde øh, den her nyheds. Ugens nyheder med. Øh, med hvad der utvivlsomt var ugens største nyhed. Og det er, at Nyge har sagt øh, nej tak til Fredrik først og fremmest igen, at er og benægte, at de nogensinde gider med et tilbud, det mm. tror jeg ikke rigtigt, man kan komme efter efter han. Fordi han har fået, øh, nu er det jo det, man kalder, øh, han skal designe både, Nå, men nu er det jo det, man kalder øh, the golden handshake, altså det gylde håndtryk, som kan betyde flere ting, men som blandt andet det er, at vi siger, tak for den her gang, øh, vi sender dig på pension, med en ordentlig lønpose, øh, men Red Bull har så lavet det, som BBC har kaldt uh, The golden Handcuff. Altså, det gyldne håndjern. Fordi, at uh, der er ikke nogen tvivl om, at Red Bull har været ved Adrian uh, Newey at spørge ham, og det var jo også det, jeg, jeg forudsag, af uh, alt det her. Uh, det begynder at komme til tale. Hvad skal du egentlig have for at blive? Og så har de sikkert sagt, at det, du bestemmer selv, hvad det er, du vil. Og det har de så gjort. Uh, og uh, han har fået lov til, og lave lige hvad han vil, stort set, så længe der bliver klistret et Red Bull-mærke på det, og så længe at han lover, og det er så det, han har skrevet kontrakt på, at han ikke går ud og arbejde for et andet firma. Hvad der gør det rigtig interessant, og igen så forstår jeg måske ikke helt, at der ikke bliver snakket mere om det i den danske udsendelse, kan man så tolke som man vil, det er, at det her, det bliver den sidste bil, som Adrian Newey 100% har designet, eller ikke 100% har designet, men som har stået for størstedelen af. Næste år er det også meningen, at han skal hjælpe med designet. For 2000 og hvad må det blive? 16. 16. Der er han ude. Der er han reelt set ude. Ja. Han skal stadigvæk, som der nu står i hans kontrakt, fungere som mentor for de folk, som skal bygge bilen osv. Men han er reelt ude. Og hvis det ikke i forvejen var helt sikkert, så blev han decideret spurgt af BBC. Øh, hvor, hvor til de sagde, men du kommer jo nok stadig til, øh, til at hjælpe lidt til og så videre. hvor til han sagde, nej, det, det planlægger jeg ikke. Jeg er, øh, jeg er ude af døren. Og det er. Han skal designe både til Americas Cup. Ja, eller det er i hvert fald et af rygterne. Men, men det skal jo altså siges, dengang han holdt en pause. Altså indtil han blev aktiveret igen, kan man sige, af Red Bull. og Han, øh, han havde taget en pause efter en et længere, øh, øh, længere overrække hos, øh, hos McLaren. Der arbejdede han jo også. Der var ideen jo altså også, at han ville trække sig tilbage for at designe noget så kedeligt som en jagt. Fordi det kan man jo godt, når man lige har designet en Formel 1-bil. Fuldstændig vanvittigt at være en mand, som er så dygtig at, at sige, nu gider jeg ikke design Formel 1-biler mere, så nu designer jeg noget langt mere stille og roligt som en jagt. Sag. Altså jeg nu tænker jeg ud af boksen. Forestil dig, hvor hurtigt Felix Baumgartner han kommer ned på jorden. <går> oh, <går> at... <går> I en Adrian Nui-designet. Yes. Så kan det godt være den der, altså der er jo den der ratio af, hvor hurtigt kan du falde som menneske eller som vægt igennem luften. Men det kan godt op af, at han, han river en kilometer eller to af den. Det kan jo være et projekt i sig selv at se, om man kunne altså, ændre på, på, på kvantefysikten. <laughs> Baumgartner får jo curse under begge fædre lige pludselig. Øhm... Uh! <laughs> um, en yderligere en lille twist på, på hele den her diskussion, og de rygter, der har været omkring Newry's, uh, Newry's, uh, måske transfer til, til Ferrari, det er, at uh, der var en af de her BBC-kommentatorer med rigtig stor indsigt i, hvad der foregår, også, uh, hvad kan man sige, bag det, viste her var uh, han, han fortalte simpelthen, at uh, lå af kuglepinden, som skulle bruges til at skrive den her kontrakt, det billedligt talt, den var nærmest allerede taget af, altså der skulle bare underskrives, så var alt parat til Adrian Newey, han skulle flytte til Ferrari. Og en af de ting, som Adrian Newey angiveligt havde krævet fra Ferrari, det var, at han ville få to år uden nogen form for pres. Han skulle have to år, hvor han skulle genopbygge hele fundamentet hos Ferrari, som han så det, og først derefter kunne de begynde at bedømme, hvad han betød for holdet. Og det synes jeg er helt fantastisk. Nu er det så ikke i spil mere, og det der så gør det ekstra spændende, det er, at en af de kandidater, der nu står til at røre over til Ferrari i stedet for, det er James Key. Og hvis man ikke allerede kender til James Key, så er han en mand, som, som jeg i min lille form lidt på tidligere har kaldt Adrian Newey Jr. Han er manden, som hvis man bare går et par år tilbage, Kickstartede succesen hos Sauber. Mm. Han er manden, som kickstartede, øh, som skubbede eller som var med til at skubbe Force India op fra, fra noget der lignede øh, Lord. Øh, Lord, ja eller øh, nærmest Marussia standard ja. til øh, hvor de er nu. Og han det var er, ham, der fik far i deres design lige pludselig. Altså. Og han er manden, som, som nu har taget over hos, hos Toro Rosso. Og hvis man ser, hvad han har gjort i løbet af et år, det her det er den første bil, han har været med til at design forbunden bunden af, så er det altså en Toro Rosso, som lige nu nærmest værdigt... En Kia, verden, der kører godt. Jamen, så. og det er en Toro Rosso, som lige nu ligger konstant i midtfeltet mm. hver gang. Ikke? Og nogle gange ligger og, og laver ting, hvor man tænker sådan, hvad pokker sker den nu Så hvis James Key lige pludselig ryger over til Ferrari og skal styre hele projektet... Det og han, jamen det er ikke sikkert endnu, og han har, øh, han har, hvad hedder han, øh, Lotusbanden, som jeg lige pludselig ikke kan huske, Lotus Aerodynamikeren, øh, James Allison, han er, på er der jo allerede. han er der jo, ja, ja. Og, øh, og de er også stadig har Pat Fry. man kan se, at Pat Frye rører så måske ud til fordel for James Key, det ved jeg ikke, rent spiløse. Ellers har de en, en stærk men så er det altså at folk, det. der kan tegne. Ja, og så, så må man, altså, og, og tilsætte det i et, et nærmest uendeligt budget, ikke? så sætter jeg altså lige pludselig meget spændende. Jeg forventer mig quadribeltosk. <laughs> <laughs> quadribeltosk. Ja, men øh, det var min sidste nyhed, Martin, så øh, jeg synes, vi skal springe videre til ugens som. Ugens elstone, det er det vi normalt kalder ugens kedeligste nyhed, ugens mest ærgerlige nyheden. Det er, den handler også om Adrian Newey, det er lidt et tema i denne uge, men han er altså også en kæmpe stor, form, eller en kæmpe stor personlighed i Formel 1 -fællet. Og det er, øh, alt den her snak, der er nu er om, at øh, han er en stopper osv. Øh, et af de argumenter, han har haft angiveligt for at stoppe, det er, at de restriktioner, der lige nu er i forhold til øh, generelt udvikling af bilen, men også i forhold til motorerne, er simpelthen så altomfattende, at en mand, som ham ikke længere har mulighed for at spille med, med, med de øh, uendelige talenter, han har, og det synes jeg er en skræmmende tanke. Ja, altså han påpeger jo flere forskellige ting, altså blandt andet, at, at, at det blev så teknisk krævet, at det ikke er den bedste bil, eller kører, der vinder mere, altså på den ja. måde, men... men Udsigten til, at motorerne bliver låst også, yes, siger han, nemlig. er jo så skræmmende, at du kan have en så altdominerende faktor, når vi er færdige med 2015-sæsonen, som, som, som kan vinde de næste, altså det er så indtil 2020, yeah. fordi deres motor bare er så meget bedre, fordi at de låser. Ja, og, og, og man kan så sige, jo jo, men, men det, det, altså den, de restriktioner har det jo også været før, men, men forskellen er bare, og det er, ikke, det er jo egentlig bare med sidde, der har gjort deres arbejde rigtig godt, men forskellen var bare, at sidste gang, eller da der blev kørt med V8 og motoren blev låst, der var det motor, der i performance, lå langt tættere på hinanden, end de ligger lige nu. Og så kan man så sige, nå, men nu er der et år mere, eller nu er der en, nu må de udvikle igen på motoren til 2005-sæsonen, så det er da muligt. At, at Renault og også Ferrari kommer tættere på. Men hvis de ikke gør det, så er det altså en overrække med en Mercedes-motor, som, som stadigvæk er fuldstændig altdominerende noget, af. Og det her, det tror jeg så også, jeg har nævnt før, men, men der er flere... Eller der er et par stykker uh, X-Formel 1-kører, som, som nu fungerer som kommentator, som, som flere gange har kommenteret, at Red Bull-bilen er en fantastisk designet bil. Den, altså den, den, den springer nærmest grænserne for, øh, hvad man forstår ved, ved genial aerodynamik og så videre. Hvorimod Mercedes-bilen, den har de ikke særlig meget til overs for. Den er helt sikkert hurtig og så videre, men den er ikke særlig flot kørende, hvis man mm. kan sige det sådan. Den har dog en motor og en fabrikant bagved. Der smadrer alt. Jamen, den har en motor, som, som er hurtigere, og så har den en fabrikant bagved, som har et nærmest uendeligt budget. Det har, øh, altså, budgettet har Red Bull selvfølgelig også, har Ferrari også, og så videre, men de har altså bare ikke motoren. Og det er sådan, altså, det, det er nok det, øh, Adrian Neuer snakker lidt om, at det er lidt ærgerligt, at det ikke er den bedste bedstdesignede bil med. Nogle vil selvfølgelig kalde det sour grapes, og så videre, men jeg synes, der er noget i det. Ja, men, men det, altså, det er jo påfaldende, at det er noget, vi havde op allerede i, jeg tror, en af de første podcast allerede der, at, at så kan man sige, så var det lyden på bilen, så var mm. det noget andet på bilen, så var der en trompet på bilen, så var det, altså, men, men det er jo, der er bare noget med, med det regelsæt, der propper ned over fabrikanterne, eller holdene nu, som gør, at det her løb er i bestemt længere. Ja. Det er teknisk bestemt, ja. og det synes jeg godt nok er ærgerligt. Ja, og så kan man altså igen, det, det snakker vi også om tidligere øh, i den her podcast, men, men prøv lige at se, hvor vanvittigt spændende det lige pludselig blev. Fordi de der skide så det gik ud, ikke? Jo, jo. Jeg jo. Altså har de også ventet på det i fire år, fordi Renault har været. <laughs> ja, ja men altså... det er rigtigt. Det er rigtigt, men, men altså... Selvfølgelig skal man ikke, skal man ikke kunstigt uh, tage Mercedes'en ud af løbet i hver løb, eller sådan et eller andet. Men, men det var dog bemærkelsesværdigt, hvor... Altså, Formel 1 var lige pludselig en sport, vi... vi, vi, vi Kendte. Kendte. igen, ikke? Altså... Ja, hvis vi bare glemmer de der syv år med Mikkel Schumacher, så... Ja, og de fire år med Sebastian Vettel. Ja, ja. Men selv imellem de fire år, så var der altså i en sæson, hvor der var, var det otte forskellige vinder i de otte første løb, ja. Altså, det var helt sandsynligt. Men det, det, det, jeg tror, der kommer til at gøre udslaget, specielt de sidste løb, det er gearkastforbrug, ja. og det er motorforbrug. Ja. Fordi allerede nu, kan du høre, Sebastian Vettel har altså brugt rigtig mange dele mm. Så han har ikke så meget tilbage, som man kunne, kunne håbe. Mm. Som det så siger, at man kan jo restaurere rigtig mange ting, og der er jo ingenting, der kører i bund. Men, det er stadig sit tag, lad os, lad os nu sige, at, at uh, McLaren har kørt passivt med deres motor, men kan køre alle løbene igennem. Mm. Og en Mercedes fabrikant, de måske tænkt eksempel, det er nødt til at udgå af tre eller fire løb mere. Yeah. Det er nul på konto. Yeah. Ja, så er der jo endda et doldre pointe til med, ikke? Til sidste løb, ja. som Mercedes selv har været ude og sige, at det bliver altafgørende i deres. Øh, at de jo, Mercedes er jo allerede nu begyndt at sige, at de vinder. At det bliver de her dobbeltpoinge, der går ud og afgør, hvem af deres kører, der bliver verdensmester, fordi ja. det bliver en Mercedes-kører. Ja. Så. Ja, ja. Men, øh, Marcin, så er vi nået til ugens Jack. Arh, det. Uans jack. Lige præcis. Yes, er det er ugens sjove nyhed, uh, ugens, ugens skæv øh, Den gode nyhed, vil nogen kalde den. Og øh, nu øh, tog jeg over på, øh, på ugens chak. Næh, jeg slutter på ugens eggelståen. Men synes, det var du... fordi min ugens eggelståen, det var Bria Thors lorteudtalelse. Fordi jeg synes, den simpelthen var så dum. Men det var det også. Så... det er det generelt, når det kommer fra Bria om det. Uh, Martin, din unes chak? Jamen, vi har jo tidligere diskuteret det her med Dan Fallows... Øh... Som havde underskrevet en kontakt med McLaren, McLaren, og nu ikke havde underskrevet en kontakt med McLaren. Og nu er tilbage hos Red Bull, og McLaren var sure og har sagt, Nej, nej, nej, nej, nej, det kan ikke være rigtigt. Er ja, der bare vist noget om, at han fik fødder, da Ron Dennis kom tilbage med McLaren, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Øhm, men den er den på mystisk vis i Kanada. Nå, så er I blev gode venner. Christian Horner. Bare jo sagde jeg dårlig Og run, run Dennis. Oh. uden nej nej det er ikke med line Ej. nej der er muligvis det muligvis mulighed for en 7-8 Red Bulls til Ej. at proppe i benzin det er ja, det ja. Æ, men de er blevet gode venner eller de har i hvert fald løst deres problem de er stoppet de har sagt nej ikke mere ikke mere Æ, vi skal ikke øh, som de siger I have a handshake from Mr. Dennis and I believe everything is settled now det er smukt det er maner i manor. Uden kage, uden flyvetur, uden noget. Uden, ingen skudsikre veste, <laughs> ingen... Uh... Ingen højst betalte lønninger i England. Men det er jo sjovt, en ting der eskalerer så meget. Kan du huske, hvad vi snakkede om? På et tidspunkt, midt lige præcis den her sag om, hvorfor løser de den ikke bare ved at lade den ene mand gå? Det er jo, det er jo to personer i virkeligheden, det handler om. Det handler om, Red Bull ikke vil frigive... Øh, hvad hedder han? Prudomu. Øh... Prudomu. Mm. Øh, mm. Ja, øhm, ja, men nu skal jeg, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg har slagtet hans navn hver gang, så nu snakker du videre om, så pro -de pro -de øh, men det. Protomu. Protomu. At, at men det er ikke noget officielt, men man mener nu, at det kan godt være, at han kommer til McLaren tidligere end forventet. Det kan godt være, han kommer til McLaren i denne her sæson. Allerede nu, som, <laughs> ja. I, som I, han er allerede. Han er startet på fabrikken. ja. Øhm, han står og skruer altså jul på bilen lige nu. Og Fallovs, han kan nok sove øh, længe om morgenen og tænke, jeg står op, og jeg skal også være her i Red Bull næste år, yes. uden at få nogle sagsanlæg. Ja, og det, det, nu kan det godt være, at jeg husker forkert, men, men det, der gør det lige, uh, lidt ekstra interessant, det er, at uh, Brodomo, han var Adrian hånd højrehånd mm. hos, uh, hos Red Bull. Og øh, en af grundene til, at, øh, at Fallows angiveligt rigtig gerne vil blive hos Red Bull nu, det er, at Adrian Newey snart trækker sig tilbage. Og derfor så er det ham, der overtager hans stilling. Så sådan lidt, Adrian Newey's højrehånd, angiveligt højrehånd, han går til McLaren, og så bliver der forfremmet en ny person hos Red Bull, som nu skal tage over for arbejdet. Men kan man tænke sig, ej, nu, nu brænder jeg lige. Ja, ja. Kan man tænke sig, at allerede tidligt det her forløb har Red Bull godt vidst, at der skulle ske et eller andet på den ervedynamiske... Aldrig, og Sådan det Og så finder de ud af, åh oh, nej, vi mister både Puttemu <laughs> og Fallows. Plus Farage har lige købt det af de andre, der fungerer. Hvad fanden gør vi nu? Ja, og der er nok nu, der på trods af, at han, er, altså, han, han har vane at være bedøvende ligeglad med, hvad der sker omkring ham. Altså nogle af de udtalelser. Den, den måde, han... han nærmest udenligt i hans blog sviner Dr. Helmer til på, som altså er en rimelig højt siddende mand i hele det her show helt fantastisk men man kunne godt forestille sig at han har stået og hævet øh, Christian Horner det er det de er med og sagt øh, du husker lige at det her det ikke er helt godt ikke også? altså alle er med at Red Bull nu og det er jo så også øh, hele, hele den her snak om Adrian Newe det kommer jeg så slet ikke ind på men det har jo så også medført at der selvfølgelig er lavet at snakke om at Fettel også gerne vil forladt holdet nu det er Ingenting. jo også blevet dementeret. Han er jo lykkelig gift. Det har de jo også ja, været Ja, ja, ja så Der er ingen... Nej. Altså... Det er også en sidehistorie. Ja, ja, men der er mange sider. Ja. Og Mercedes, der er ingen problemer heller. Altså, de Ajaj. er... Det er... Altså, de er født under samme stjerne, de to. Ja. Men øh, jeg ved ikke, har du mere end også? Nej, men jeg synes, det var sjovt. <laughs> Jamen, det... Nå, no, det er jo bare en løsning, vi allerede havde til dem i løbet. Men, altså, Martin, vi har da aldrig nogen sætter være i tvivl om, at største ende af feltet. Måske lige med, bort et, med undtagelse. Hamilton lyder også til det, fordi i bolden ikke mærke til, hvor meget radiotavset der er for ham. Ja, og vi skulle lige til at sige, at måske med undtagelse af masser og Rob Smedley, så er de jo altså... Var det Robs, Rob's, medley, Rob's medley, medley? eller Robs Smedley? <laughs> Nej, Robs Smedley. Lige præcis. Fordi, Rubs at Rob er min... bare det fedeste. Hi, Robs. <laughs> <laughs> Nå, no. det er fordi, at min uden chak, den handler nemlig om, øh, om Robs, Medley og, øh, og Mads. Det er jo Mads' bedste ven. Det er, altså, det er faktisk nærmest en masse af store brøk, og det havde det været i Ferrari-tiden, og nu, nu er, er, er Robs på mystisk vis også kommet altså til mand, Williams. Altså en mand, der kom til Williams. Yeah. Ikke for at være noget med masser at gøre, men Intet. for at hjælpe hold Williams. Han var jo øh, tekniker, øh, cheftekniker for øh, Massa masse. i, i Ferrari. Ja. Og så, så rykkede masse til Williams, og så, så lige pludselig var der også plads til Men rups. ikke, det er men. bare, vi skal det ikke, ikke for at have noget med Massa at gøre, men stadigvæk, han kom i første fem løb ind i sæsonen, og der var der nogen, der... Nej, han får ikke penge for at varetage Massas' interesse. Vi snakker om en mand i et hold, der ingen, han har ingen præferencer. Ja. og alligevel skal, og de, vi, skal vi male det tykkere nu jeg skætter ud i pap han får ingen penge for at beskytte Massa og alligevel så tror jeg siden han kom til hold så har vi haft en udenlig nyhed om hvordan han beskytter masser, fordi Massa masser sig ud af forfærdelige dumme ting man kan så sige i denne uge var det jo ikke nødvendigvis masse skyld det er igen om crashet vi snakker om øh, og det er så Rob Smedley, der er ude at sige øh, om Peres. He was talking about having no rear brakes, Så so they told him to carry on if he could, and if he can't, then, and if he can't, then to pit, which seems to be a fairly gang terminal problem, to be honest. Altså han kalder ham en tosse. En kæmpe idiot. Yeah. Ja. Um, og, og så er Peres ude med det, jeg godt kan lide. Det er et dejligt svar tilbage. Peres, han er en og selvom han ikke virker, som om han har et på mange, så kan han godt finde ud af at svare tilbage, fordi han siger, If someone thinks you can keep two red bulls behind for as long as we did with so-called terminal problems, they're clearly misguided. Det er jo egentlig ret smukt sagt. Jeg vil have mærke til en cheftekniker for et andet hold, men, men som ikke, mm. han bliver ikke betalt for at hjælpe Mads. Nej, men der var det så blive rigtig sjovt, det er, det er, at Patrick Had også blander sig i debatten. Og hvis man ikke ved, hvem Patrick Hedt er, så er han manden, der i sin tid startede Williams-holdet sammen med Sir Frank Williams, de bedste venner. Det var, øh, det var øh, Patrick Hedt, der i sin tid lavede designet til den første vindende bil for Williams. Han, er, han, han, er, altså, han arbejder ikke for Formel 1-holdet mere, men han er en del af DNA'en hos Williams. Og det Patrick Hat han går ud og siger, det er Rob's. Nu slapper <laughs> du kraftede med. af. Rob's shot the fuck up. Måske nærmest. Um, fordi han... Uh, han <laughs> I saw that Rob Smedley, der operations manager, had criticized Force India. Og det skal altså lige siges, Patrick Head arbejder stadig på Williams. <laughs> Which I think was a bit out of order. Som man nu siger på engelsk, ikke? This, this net. Det er sådan lidt... Den gentleman gentleman's podium. Du skal bare tage at kloppe kaj. Altså, du, skal, du ved ikke, hvad du snakker om. Uh, but he told me that he was massively disappointed after the race. And I think they would be, and they should be. Og så er det, at Patrick Hedden, gammel mand, som kan tillade sig lidt af været, men som stadig arbejder hos Williams, går lidt i selvspind over, hvor tosset dårligt det er gået for Williams i forhold til, hvordan det burde det være gået. Ja, fordi han siger... <laughs> Any team that starts 4th and 5 on the grid, if you finish with one car 7 you're going to be very disappointed. <inaudible> It's a fresh look Williams, it? you number 4, number 5, and end with one car, car you know. on so, on on I hope there will be other chances to win going forward, but in Canada, but it Canada was certainly a very good opportunity. Williams have really not achieved what the car is capable of this year, and they know that. Here was another event, where where that happened it's something i'm sure they will put right but you want to walk away with a lot of points and those are missing a bit at the moment og det er asko det er fantastisk man kan lave en tilsvingning af robs efterfølgende ejen tilsvingning til prinsen men jeg sige nu skal du starte af efterfølgende lave en lille tilsvingning af det arbejde han laver og så generelt sige williams stram op bravo han har nok haft brug for at lufte lidt ud. Jamen, men hvis du... Men forestiller, forestil dig, hvad hans kone... Altså, nu ved vi, hvordan vores kone er, <laughs> men så forestiller dig, hans kone... Det har været helt sindssygt. Nu måske, fordi... Altså, Make me a pot of tea more. Jamen, altså. og Patrick Kett... Han er også bare den her mand, som altid sådan skuler lidt. Når man ser ham på fjernsyn sådan lidt, hvad fanden der foregår. Og, altså, han er også den type som på trods af, at han sikkert har en alder på et stykke over 60 lige nu, jeg tror, han kunne tæve størstedelen af de nye mennesker, der arbejder hos Williams stadigvæk. Så jeg garanterer, at der er en vis frygt omkring ham, og det han siger. Jeg ved det ikke. Sådan Williams svar på en uh, Ron Dennis. Ja, yeah. sådan lidt, sådan lidt. Jeg står lidt på sidelinjen, men I ved kræftet med godt, hvem det er, der står med, med... Ellers så melder jeg mig bare ind igen, hvis i begynder at stramme <laughs> yeah, præcis. Han laver sgu en Ron Dennis. Han kommer ind og siger, det her, det kan tydeligvis ikke finde ud af... Frank, ud med dig lige no, over, Nej, lige. fordi Frank han sidder bare sådan... Patrick, eller Mr. Head, vi har brug for dig. Ja, Mr. Head? Ja. Det siger han så Men jeg kunne godt forestille mig, at, at ellers passiv Frank Williams... Som, som vi også ved, kan uddele en bro på han, øh, han på et eller andet tidspunkt siger, hey, nu har jo sgu Patrick Hayt tilbage, fordi det her er ikke styr på. Special dig, Robs. Du kan ikke finde ud af, det er, de der, der. Du, du er ikke ansat <laughs> til at passe på masser. Nej. Forstår det nu? Lav noget teknik på den bil. Ja, hold op! Han må selv klare sig Smid ud til ulvene. Ja, men øh, med det... Så vi vil komme til øh, en af den her podcast, Marta. Næste gang, så er det oh, løbsoptakt. Nå nej, det er blevet meget tysk, men det er Østrig. <laughs> øh, kan du ikke jo? Ingen, ingen knaldroten men det, det er jo Østrig. Ja. Red boot, red boot, red boot, <laughs> red bullring. Er, er der nogen chance for få murmeldyr der, tænker jeg? Nej, men jeg tror, der er der, der vil være tidspunkter, hvor man skal filme på Nickelauder. På grund af, at hans svinger forsvundet. Men det er jo en bane, det er jo en bane der blev moderniseret helt vildt. Det er fedt, det er forsvundet. Det er forsvundet ude i den blå men luft. det hedder Peretti-svingen. Jamen, det, er for, altså, det eksisterer ikke længere. Øh, og så er der også altid en chance for, at det lige pludselig begynder at regne med Red Bull ned over banen. Jamen, det er, det er deres nye... Deres nye sprinklersystem, de er det ud for at kørende. Hva? Men det er jo en Red Bull-ejet bane. Ja. Sponsoreret bane, som er ny, redesignet. Der kommer en større teknisk rapport derfra næste gang. Det vil jeg godt øh, forberede alle på, fordi der er mange forandringer fra det, vi har set tidligere. Ja. Øhm, det er også en bane, man kan komme ned og se et racerløb på for 3.500. Ja. Øh, hvis man vil det, så kunne man tage bilen og fylde den op. Jeg det kan er desværre. lige ikke meget. Det, det er ikke mange problem. Nej, men, men nu begynder det jo at blive spændende, fordi nu kommer det østrigske, så kommer det britiske Grand Prix efter, og så er vi altså ikke særlig langt fra spag. Og der, så, huh. der vil jeg godt understrege, Der er det er jo Thomas, der kommer med hele den tekniske. Der trækker jeg mig tilbage i det meste af den podcast, der bare sidder og nyder hans øh, fortælling. Vanvittet. Galskaben. Ja. Det var også meningen, at vi ville have haft lidt mange med, men, øh, men... Men bare lige hurtigt, Martin. Hvorfor, hvorfor skal folk sælge mange, hvis, øh, hvis de ikke allerede er interesserede i det? Fordi i forhold til... I forhold til Formel 1... er det her og så mange af Formel 1-banerne. Øh, Men med det her bare et kæmpe savnundsbundløb. Mm. Der er sket mange ting. Der er meget historik. Øh, jeg er måske en af de få, der synes, at det fedeste, der er i verden, det er natdelen af det. Jeg mm. kan godt lide at se øh, natdelen. Øh, og så er det bare... Altså... Jeg har minder fra, fra 90'er, hvor øh, sådan den letter... Øh, der er... Der er desværre også alderen fra sidste år en rigtig, rigtig og, og oplevelse, men, men, men, men vi har en dansker, der har vundet ni gange nu. Ja. Øh, den er mest vindende i det, det i sig selv. Øh, men danskere har en stor historik i det her løb, og vi, er, vi har en stor plads i Le Mans Sjern, Og så er det jo en, en, en Roskilde-festival om motorløb, ja, og, det, og det er jo vigtigt at tage med. Og man kan, hvis man hører om folk, der har været på Le Mans, så det er det jo helt sikkert, at de bliver taget der til at opleve den stemning, der er omkring det. Jeg øh, er øh, min, øh, min bedste ven. Øh, ham og, og et par stykker de rejser afsted hvert år. Øh, og det er jo præcis som du beskrev, det er jo, de, altså, de får det jo i hvert fald også i deres beskrivelse selv som en, en Roskilde Festival for, for, for øh, motorløbsinteresserede. Ikke? Det, det lyder helt fantastisk, ja, altså. Og så synes jeg også, for nu lige at drage parallelt til alt det, vi har siddet og snakket om nu, Le er jo altså også et film, hvor man ser rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange forhenværende Formel 1 Ja, Mark Webber er med i år. Mark Webber med også. Ja. Ja. Øh, øh, ja. Men ja, øh, men jeg kunne blive ved med at nævne store køer fra, fra forrige tider, men, men, men på den måde, altså, det er en af de hooks, som fanger mig, øh, når jeg sidder og ser det. Og så er det jo et løb, hvor man har blandet... Klasse, Fire forskellige klasser, ja. altså det svarer jo lidt til, at man havde taget uh, Formel 1, og taget uh, Renault-klassen, og så taget en, uh, en uh, DTC klasse og så en endnu mindre klasse. Uh, det kunne være den danske Turing-serie, og ja. så smaskede dem ind på én bane. Det er altså, hvor du har, uh, har LMP1-bilerne jo, som er, er de her sindssyge Audi og Porsche og Toyotaer, ja, som... Du kører hjernedødsstærkt, og så har du altså en korvette med en, øh, en Jan Magnussen i, som, som ligger i den næst laveste klasse, men man gør det rigtig godt. Øh, og der vil jeg så også lige, lige nævne, at det er bestemt ikke, fordi jeg er, er, er Le Mange ekspert på ingen måde. Du ved meget mere om det, end jeg gør, men hvis det er motorlyd, man savner i motorsport, så er Le Mange så er et rigtig, rigtig, rigtig, godt sted at med. Der er ikke særlig mange, hvis <laughs> Og der er id og mame godt og tordenbrøl, når de kommer forbi på lange Og så er der jo den sjove ting, lidt ligesom sidste år, men, men de havde jo en testbil kørende sidste år, øh, som er sådan en pileform, og den ja. kører igen i år. Tre hjul? Nej, Nej den, er, den er jo to. Den ligner ja. sådan en badmobil. Den har ja. to store baghjul, og så har den to små forhjul, som sidder indenunder. Den er pileform. Det en Nissan, ikke? Jo. Ja. Der er igen tester på den, øh, og ser, hvor langt de kan få den til at løbe med, med den højhastighed, de har. Det er jo sådan en, en, en non-fuel-using. Yes. Øhm, jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder, men det, det er et ret vildt eksperiment, og den ser helt ondtig ud, når man ser den. Men der er jo også en, en helt anden ting i det her løb, og det er øh, det er jo banens historie, ja. som er kæmpe. altså Og så har vi vi er gudspind noget med, at man i Danmark kan se EOSport med kvalificerede kommentatorer og TV2, med kvalificeret kommentarer. Så har Jens Svendt og Junior, blandt andet. Blandt andet øh, der er nogle togehårde en gang imellem, men det meste det er deres altså øh, ting, så som, ja. som, som ikke er så gode. Øh, jeg kan i hvert fald stå ind for, at jeg synes altid, altså, en af de forser, som, som Jens Svendt og har, det er, at han er rigtig, rigtig god til at fortælle, Så han kan faktisk også gøre det rigtig interessant for, for folk, som ikke nødvendigvis har den store viden inden for øh, øh, den, den, øh, elementsporten. Så, så mit tip som, som nubien, når det nu kommer til Lemang. Det, det vil være, hvis, uh, hvis jeg tænker, jeg ser det, og måske ikke ved så meget om det, så sørg for at fange en af de broadcasts, hvor de Jan Twinter. Jan Twinter, ja. Ja. Det er ansvindende. Ja, ansvinder Det er rigtig godt. Øh, men han er der heldigvis til at lege kommet til rigtig meget løb. Han er der som regel ikke om natten. Øh, men der er ikke så meget kommet til, fordi der er bare lys, men, men det er en. Og skræmmende hastigheder stadigvæk. Ikke? Hvis man har mulighed for at stå op kl. 4-8 til og se de timer der, mm. hvor solen står op. Det er så enestående. Altså, synes jeg, det er en personlig holdning. Og så specielt de sidste to timer i løbet, hvor at, uh, bilerne bryder ned på stribe, for ja. det er der, der er virkelig er udskilling. Ja. Øhm, så gør det. Men, men, øh, men Lemang Mange er in, har en stor plads i mit Det er et løb, jeg så med min far allerede, da jeg var, da jeg var ung. Øh, yngre. yngre. Jeg er nu. Du er stadig øh, uden. Så, så, så det er, den har noget historisk kvalitet for mig. Og jeg har så, haft mange Mange-natte med, med vennegrupper, hvor vi har øh, set det og holdt, holdt aften. Så mange grunde til at til at Mange. Og selv løbet starter lørdag. Lørdag kl. 3. Lørdag kl. 3 går det løs. Og slutter søndag kl. 3, 3 ja. 15 yes. timer. Motorløb. Fum. Jamen, øh, Monique, vi også får en lille snak om uh, Le mange næste gang. Næste podcast. For nu, det er blevet en lang podcast. Det bliver en rigtig lang podcast. Så øh, for nu tror jeg, jeg vil, øh, eller vi vil sige øh, farvel. Mit navn er Thomas Blythe Og mit navn er Lewis Hamilton. Nej, m det er det ikke. Jamen, jeg vil bare gerne have lige ligesom meget selvtillid. Okay. Penge. Og, jeg Og er, penge. Penge. Ej, mest penge. Og så hende der på Pussy. Nå nej. Ej, lige meget. Øh, Dit navn er? Martin Ishøj. Det er det, der. Og vi føres ved. Næste podcast. Enten her eller på vores Facebook-side. Skriv ind til os. Øhm, vi har jo allerede i dag smidt noget ud til debat. Ja. men tak for den gang.